Allah, Allah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 و في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه ليوم الدين ثم ان دعوا برју мој драга као што знате ово је наше друго المفرد у <تصفيق> прошлом предавању o mjestu rodbinske veze u islamu govorili smo o vrijednosti čuvanja rodbinskih veza, govorili smo također o načinima kako čovjek u današnje vrijeme može da ojača u svome srcu želju ka čuvanju rodbinskih veza. Večeras govorimo o drugoj strani ove tematike, a to je kidanje rodbinskih veza. Kazali smo dosta puta, braćo moja draga, da ova naša vjera je toliko savršena i potpuna, da nijednu stvar nije ostavila, a da je nije potpuno definisala. Tako isto i naš odnos prema rodbins, rodbinskim vezama. Znači, prošli put smo govorili rodbinskoj vezi vidjeli smo na kakav visok nivo je islam uzdigao rodbinske veze zbog bitnosti svega toga. Jer zamislite, brećo moja draga, kako bi bilo lijepo živjeti u društvu u kojem bi ljudi živjeli po onome što od njih vjera traži kada u pitanju rodbinska veza. Da se ljudi pazi, obilazi, pitaju jedni za drugie, pod pomažu, da znaju da Oni kroz rodbinsku vezu mogu zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu džennet isto tako da i na takvom nivou rodbinska veza da zbog toga mogu zaslužiti Allahu kaznu džehennem. Što je svakako braću moja draga veliki podstrijek čovjeku insanu da u ovoj tematici malo više istražuje. Dečak, nije tu mjesto da se igra lopta. Ili ćeš tu sjedit pa slušat ili ćeš ići igrat lopti napoli. Imam Bukhari, vidjeli ste kada je počeo ovo poglavlje, započeo ga je poglavljem gdje kaže poglavlje obaveznosti čuvanja rodbinske vezi. Pa je citirao određene argumente koji potvrđuju tu stvar, a sada počinje i kaže poglavlje grijeha onoga ko kida rodbinske veze. Imamo s jedne strane nagrada, Čak on kaže, shodno ovaj uglavlju koji je on da je to obaveza, čuvanje rodbinskih veza je obaveza. Isto tako za te obaveze je, braću moja draga, grijeh. Zato imam Buharija, je naslovio ovo po prvo, prvo po u ovom kontekstu, kada govori o kidanje rodbinski veza, grijeh onoga ko kida rodbinsku vezu, u kojem je citirao hadis Džubeyra ibn Mut'ima, anehu sami rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame jakul, Jubeir ibn Mut'im radijallahu ta'ala mm. prenosi da je rekao Čuo sam Allahu Kusanika da kaži La yedhuru l'đenneta qati'u rahimin Neće uđennet uči onaj kokida, kokida rodbinske veze Znači braću, maj draga Čovjek kada čuje ovaj hadis Znači ako se u njegovom srcu ne pojavi želja za čuvanjem rodbinske veze treba za sigurno da prispita svoj iman, da se ljudima koji kidaju rodbinske veze prijeti neulaskom u džennet. Normalno, islamski učenjaci tumačujući ovaj hadis jer nama se, nažalost, zato što nemamo neku jaku podlogu, jer islamsko znanje je takvu, kao što kaže nama jedne prilike naš veliki učenjak današnjeg doba, šešam kiti, fik, kompletan fik je jedna cijelina, I doći na kraj fika ako bi uzeli fik nakon nakon kako je po pa po amberiškom mesecu imamo taharet, pa namaz, pa post, pa zekjat, pa haџbako, pa ku kupoprodaja, pa brat, pa izrana, pa ovo, pa ono. Doći do zadnjeg poglavlja, a treba i ti neka pitanja koja su vezana za taharet. A u taharetu ti treba i neka pitanja koja su vezana za post. I tako. Zna nije u postu kad govori se o abdestu, kad se govori o ispiranju nosa, Prilikom abdesta Boži poslanji kaže ispirite dobro nos osim ako si postače. Imaš odmah u jednom pitanju dva poglavlja, imaš ispiranje nosa prilikom abdesta, a imaš tu u tom pitanju zajedno i post. Tako braćamo, moja draga, i ovdje islam je takav, celina čovjek dosta puta određene stvari čita, a nema da kažemo dobru pozadinu i uzrokuje to da neispravno shvati. Evo sada će neko doći i pročitati ovaj hadis i sutra nekom svom rođu kaže nis mi dugo dolazio, a Bibi, ti nikad dženeta vitneš. Ako no, kaže šta volan, pa poslanik je rekao ko ne obilazi rodbinske veze koji kida u dženet neće ući. Ali to znači je čovjek nevjernik? Nažalost možda nekom je to jasno, ali ima ljudi kojima to nije jasno. Imate braću draga kroz historiju, Ovakvi hadisi su uzrokovali da su ljudi otišli u ono što što su islamski učenjaci nazvali haridžije, da su ljudi hadise koji su ovakvog tipa uzijeli po vanštini i kazali su svi koji počine velike grije su nevjernici i ostaće vječno u vatri. I tako, tako hadis s vanštinom i stoji samo kako ga ispravno shvatiti. Pa kažu islamski učenjaci ovaj hadis svakako prvenstveno je velika prijetnja da čovjek koji kida rodbinske veze, neće ući u džennet. Kažu islamski učenjaci, ako bi čovjek negirao ovaj propis i smatrao halal kidanje rodbinskih veza, pored toga, znajući dokaze koji ukazuju da je zabrajeno kidanje rodbinskih veza, takav insan je negirao nešto u Islama, takav islam še nije musliman i takav insan, na njega se odnosi da neće nikad ući u džennet. Ali ovaj hadis, Više se odnosi na jedan vid zastrašivanja i ne misli se da čovjek znači, ako čovjek kaže da, ja znam da je obaveza, kida, da je obaveza čuvanje rodbinskih veza, ali jednostavno nemaran sam gore dole, više volim svjetsko prvenstvo, Argentinu i Brazil, koji nema sa mnom ništa u životu, nego svoju rodbinu, ali kaže, đabaje, takav insan Njemu se prijeti da neće ući u džennet u početku, kada budu ulazili prvi ljudi koji uđu u džennet. A ako bude kažnjen zato što je počinio veliki grijeh, jer smo rekli imam imam u svojoj knjizi grije, navodi da je jedan od velikih grijeha i kidanje rodbinskih veza. Jer, braćo moja draga, definicija veliki griha po velikom broju islamskih učenjaka inače posle razilaženje šta je to veliki grih jedni kažu to je svaki grih za čijeg počinioca je pripremljena kazna na ahiretu vidimo ovdje da je ovo ovaj počinioc se kažnjava tako što neće uči odma učenet Znači braću moja draga, kidanje rodbinskih veza je opasna stvar do te mjeri da Allahu uposlavnih zaprijeti onima koji kidaju rodbinske veze da neće ući uđenumet. Drugi hadis, ovaj hadis smo imali prije toga, ovo je sada u jednom drugom rivajetu, inače u ovom hadisu ima neki također, stvari koji po mom nekom skromnom mišljenju nisu možda dobro prevedene opice vraćamo na ono da Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže rodbinskoj vezi, zar nisi zadovoljna da ja čuvam vezu sa onim ko tebe čuva što jest ko čuva rodbinsku vezu i zar nisi zadovoljna da ja presjećem odnose i ostavim, zapostavim onoga ko zapostavlja rodbinsku vezu tako treba prevesti ovu Bili te zadovoljavalo da svoju milost uskratim onome kod takida, ovo je znači tumačenje za kojim nemamo potrebe, treba bukvalno prevesti i to je inša ispravno prevođenje da čovjek kaže, da prevede hadith sallahu kuslannika alaihi salatu wa salam i Allah tebarko je ta'ala rekao o rodbinskoj vezi, jesili zadovoljna da ja zapostavim i prekinim odnos, znači prekinim onoga ko kida rod, rodbinske veze, a da uspostavim i čuvam onoga ko čuva rodbinske veze. Svako ako vraću moja draga, da je tu velika stvar. Prijetnja uzvišnog Allaha tebara kve ta'ala, da će prekiniti odnose, kao što insam kida odnose sa sa rodbinom i rodbinske veze, da će Allah tebara kve ta'ala zapostaviti njega i odnose sa njim. Zato uvijek kada sutra u životu nam nešto ne ide kako treba ja sam uvijek zagovornik da trebamo početi od sebe. Neko što se dešava dole u šamu, probuši se, nekom je dole usiri guma u auto on već šest godina voze auto sa istim gumama, kaže l'anatullahi alel jahud prokvjeti židovi bučevi guma. I to do židova ništa će oveće. Dobre, postavi gume a Bibi na početku godine pa ćeš vidjeti oće li se one tako lako bušti. Asvoltiraj dobro puteve pa ćeš vidjeti, razumiš? E, Znači treba braću, draga, uvijek početi od sebe. Kada nam neke stvari u životu ne idu kako treba, postavi sebi pitanje jesi li ti poduzeo razloge i faktore koji će tebi olakšati život u njalučki. Tako da kažemo znači, ovo je također jedan od razloga kako čovjek može sebi olakšati život. Normalno morat malo bržije ove hadise komentarisati kako bi ako Bog da na kraju smo objećali da ćemo prijeći ove hadise u ovom poglavlju. Nakon toga Spomenti neki najbitni razlog je zašto ljudi u današnjem vremenu kidaju rodbinske veze. Jer kao što kaže Muzaifa radi Allahu ta'ala, kao što zabilježi Imam Buharija, kan an-nas yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an sharmin khafatan yudrikani. Ljudi su poslanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao o zlu. Bojeći se da me zlo ne zadesi, mi moramo znati odakle zlo dolazi, kako bi se čuvali tog zla. Nakon ja toga dolazi vjerodostojna predaja da je Buharire govorio utječim se Allahu i molim Allah da me zaštiti od, vladavi, od vladavine djeci i bezumnih. Ebu Huraira ima običaj znači da moli Allah da ga sačuva od toga sačuva vremena kada će doći vremena kada će vladati djeca i bezumni. Pa mu kažu ljudi a kakva su to vremena šta su znaci toga? Kaže znaci toga su da dođe vrijeme kada će se kidati rodbinske veze da se slijedi onaj ko poziva u zavludu, a da se ostavljaju oni koji pozivaju pravdi. Svakako, onaj, kada bi pogledali prijeći ebuhureri popšali preto što u današnje vrijeme vidjeli bi da je sve to prisutno, rodbinske veze se svakako kidaju zbog smiješnih stvari, znači ljudi su tako pali nizak nivo da je spreman da prekine rodbinske veze, zbog stvari koje mu ne donose nikakvu korist, a donijeće mu toliko šteti. Zbog svjetskog, evropskog prvenstva i mnogih drugih beskorisnih stvari, slijedi se ljudi koji pozivaju u zabludu, pogledajte samo, imalo smo nedavno priliku da vidimo u Sarajevo kako je širokogrudno dočekalo jednog velikog pod navodnim znacima čovjeka, muzičara, dok Isto tako onaj, kada dođe neko koja je autoritet, ko zaslužuje da se sluša, takvim ljudima se ne posveđuje nikakva pažnja. Nakon toga, Imam Buharija, Rahmetullahi Aleyhi, citira ponovo hadijs kojih smo već jednom slušali, da rodbinsko rodbinska veza ima toliko mjesto u islamu, da, se, da je tu grijih i postupak, koji je jedan od najprioritetnijih grijeha da se počini od toga kazni još na dunjaluku sa svim onim što ga očekuje na ahiretu. Kaže Allahu Poslanik alaihi salatu wa salam Nijedan grijeh ne zaslužuje da Allah kazni onoga koga učini još na ovom dunjaluku pored onoga što mu se priprema na ahiretu kao što je to kidanje rodbinskih veza i zulum nepravda. To su znači dva grijeha koji su najprioritetniji da se njihovom počiniocu obrza kazna na Dunjaluku, a na hvire su posebne priče. I zato vam ja kažem svako treba od nas da se preispita gdje smo i šta smo, u kakvom smodnosu prema našoj rodbini, da li ih obilazimo, da li ih posjećujemo, da li smo im dali njihova prava. Jer vidite, to je najprioritetniji grije da se njihov počinjivac kazna. I zakon toga imam Buharija kao da želi da pojasni stvar koju velik broj ljudi ne zna a to je da ljudi nisu svjesni šta to u šarijetu u vjeri znači čuvanje rodbinskih veza. Kažu islamski učenjaci ljudi se u pogledu ovog pitanja mogu podijeliti u tri kategorije. Imate ljude koji kidaju rodbinske veze, imate ljude koji uzračaju onima koji ih paze imate ljude koji Čuvaju i paziri rodbinske veze. Kaže Allahu kusanik ali selatu sallam: "Nis bilmu kafi Ona iko vraća ljudima na učinjenu dobročinstvo, to nije kaže čuvanje rodbinskih veza. "Velakinel vasila allazi idha tut'at rahimu wasalaha." Pravo čuvanje rodbinske veze je da obiđeš i paziš onoga koji tebe ne pazi. To je braćo moja draga, ono što treba čovjek da odgoji sebe i svoju dušu i zato sam ja rekao nama, prvenstveno počejući od sebe, trebamo se mi odgajati i vidite kako mi sporo s ovom knjigom idemo, trebamo pokušati ove stvari koje učimo prakticirati, a ne da nam se nagomilaju, a da ih ne prakticiramo. Jer znate kako su Ashabi živjeli, to što je došlo u predajama od njih, kada mi smo učili deset ajta, deset ajta naučimo, pa praksa, onda učimo drugih deset ajeta. Iako su mogli naučiti Kur'an, znači ako mi danas u nekim situacijama ljudi na tamo seminarima posebnim za četiri dana nauči Kur'an, to su so sad ko mogli. Ali nije Kur'an objavljen samo da bi se učio na pamet, već je objavljen da bi se prakticirao kao i hadisi Allahog poslanika. Treba čovjek da pokuša svaki put nakon ovog predavanja i nakon drugih predavanja kod drugih predavača da pokušao da sve postoji pitanje šta sam ja u radiju pogledu onoga što čujem, koliko je to ostavilo traga na moj život. Da li sam pokušao razmišljati da sebe izmijenim, da popravim stanje, da počnem od sutra održavati rodbinsku vezu, da li smo možda od onog momenta kad smo slušali dobročinjstvo roditeljima, da li smo se promijenili, da li smo nazvali majku, da li smo mi poslali poklon, da li smo odveli umuća da je vidi i tako, da li smo o tim stvarima razmišljali. Znači, Allaho poslanika alaihi sr.a.s. u ovom virodostojnom hadisu nam pojašnjava šta je tu čuvanje rodbinske veze. Rodbi, čuvanje rodbinske veze je da čovjek pazi na one koji kidaju rodbinsku vezu u njegovom pogledu. Vidjeli ste prošli pušta, kaže čovjek Božji poslanik, Boži poslanič, ja pazim na njih, oni mene ne paziju. Šta kaže na kraju Allaho poslanika? Ako je tako kako si rekao, I ako nastaviš na tome, neprestavno će biti sat ovom pomagaću od Allaha teb. Islam nas ne uči, raču, moja draga, džahilskim principima, da nisi mi došlo, neću ti doć. Ja sam zadnji bio i završena stvar. Nas, Islam, uči mnogo većim onaj standardima morala. Da u jednu ruku, ajde, hrvim, zastidiš insana da dođeš, a on će znati da si ti došao samo zato što te uči i to mi tvoja vjera. Da dođeš i da obilaz, a on tebi nije došao da ti njemu dođeš. I to će svakako ostaviti velikog traga, zato sam kazao i na prošlom predavanju i na mnogim priješnjim predavanjima, to je i te kako izuzetno dobra metoda, davetska, da čovjek dođe i da pazi na svoju rodinu, naročito u današnjem vremenu, kada ljudi to mi ne posvećuju pažnju. Čovjek treba da to doživi kao jedan davetski, raču moja draga, projekat da obilazi svoju rodbinu, svakako granca mogućnost ih poziva Allahu s.w.t. Kaže Imam Buhvarja nakon toga održavanje rodbinskih veza sa, sa nepravednom rodbinom. Od Bera ibn Aziba se prenosi da je došao Beduin, Božijem poslaniku i kaže Allahu, jerovjest niči podučime djelu koji ćemo uvesti u džennet. Dolazi čovjek Alonzo Stanik i jednostavno po njegovom načinu bez filozofije i kakvi kako da ja dođem u džennet. Kada je nekome od nas palo na pamet da dođe nekome od autoriteta i da mu kaže vidiš ti kakva su vremena. Deti meni danas kaže kako da ja idem prema džennetu. Znam ja kako se ide na svjetsko prvenstvo i kako se ono prati, Al to meni ne pomaže ništa, već mene interesuje kako da ja do dženneta dođem. Kaže Allah uposlanik, s malo riječi pitao si puno. Ono što smo prošli put kazali, pohvala dobro pitanja. Tu treba da bude metoda, ljudi koji podučavaju druge ljude, profesora, učitelja, nastavnika, vajza, pa čak na kraj krajeva i roditelja kada dijete postoji dobro pitanje da ga pohvali. Kaže Allah, Kostanik ti si malo rekao, ali si veliku stvar pitao. Pa mu kaže ovdje znači, jedna mala onaj, opaskica isto nije, po ovom mišljenju mogli se to bolje prevesti, kaže Allah poslanik je dva različita glagola, kao da je rekao oslobodi roba i oslobodi roba, ali na dva različita načina. Bukvalno rečeno, ovdje je prevedeno oslobodi roba i pomozi da se on oslobodi od robstva. Ali nije tako, znači vidjet zašto, zato što Boži stanik kaže oslobodi roba i oslobodi roba sa dva različita glagola. Pa kaže, ja sam, zar dvije stvari nisu isti? I ovdje kaže, za to ni isto? Nije, i nema odgovora. U ovom ovakvom privodu nema odgovora. Pa mu kaže Allaho, gostanik, ne, ovo prvo što sam rekao, znači ti upotpuno se oslobodi roba da ti niko ne pomaži. A drugo je, kaže, pomozi da se on oslobodi. Čovjek nekada prije, kada se robovi oslobađali, čovjek ima toliko para, kupi roba i oslobodi ga. Ali nekada nema toliko dovoljno novca, ali pet ljudi se udruži, i svako lupam po sto maraka ili po milijedu, po deset hiljada, ujedine si oslobode jednog roba. Dolazi čovjek Božem posleniku i kaže, Božji poslaniče, kako da odem u dženet? Pa kaže, oslobodi roba ili pomozi se taj rob oslobodi. Kaže, pa dalje, nastavlja još načina, metoda kako čovjek može da dođe do dženeta. Pogledajte, jednostavnije i prostije stvari, Pogledajte kako se zvrtka i frka u koji podiže, kako je to nekakva nazadna vjera, kako je to vjera za neku Saudijsku Arabiju, kako je to neka vjera za 1600 godina unazad. Pogledajte kakvim principima poziva vjera. Principima koji su univerzalni, koji se mogu prakticirati na svakom podnivlju. Zar Evropi jednoj ne treba rodbinske veze? Ne trebaju, pa zato su tako i zaglibili. To što im ne treba islam, ali satiće onda im treba islam, da nema izlaza nigdje osim u islamu. Ne treba li Amerikanci ima rodbinska veza, ne treba dobročinstvo prema roditeljima, treba im Allahom i stotinu puta više nego u Saudijskoj Arabiji. Im se ne dešava ono što im se dešava, da djete, bavo, stavili su židi jer treba im, danas na internetu čitam, žena ostavila Trojica čuka, pravom čukama, ostavila osam miliona eura a svom djetu ostavila manje od miliona. Čukama ostavila osam. Isto svake pameti ljudi še poludili, baš bukvalno poludili čoveči. Hajde da je ostavila komši, makar ja to nekako shvatio, ajde djete i nisu ostavila komši. Da je ostavila tamo nekom merhametu, da je ostavila bilo kom je je normalan, ostavla čukama. Pa će to iznad svake pamijeti, Al to je, zato Allah Jošanu kaže بَلْ هُمْ أَعْبَلْ on su, kaže, goriji nego hajvani. Insan kad ostavi islam, ide na stepen koji goriji od hajvana čovječe. I svima treba islam, braću moje draga. Pogledajte, pa kaže Allah poslani, ko ćeš uđenet, pomozi oslobađanja roba ili oslobodi roba. Posudi nekom i dadni nekom komši, dadni nekom iz rodbine kaže devu ili ovcu koja je muzara da će se ljudi okoristiti. Kaži i da paziš rodbinu. Pazite ovdje treba malo sada razmišljanja. Kaži ako to ne možeš, onda naređuj dobro i odvraćaj od zla. Ako i to ne možeš, onda kaži čuvaj svoj jezik, nemoj govoriti ništa osim što je hajr. U kojem pogledu imam Buharije citirao ovaj hadis? A da vam ja reknem Imam Buharija citira ovaj hadis u poglavlju Čuvajte rodbinsku vezu sa rodbinom koja čini, čini Zulm. I onda citira ovaj hadis. Gdje ovdje je Zulm ljub? Što je Imam Buharija citira ovaj hadis u ovom poglavlju? Evo da vam ja ispričam ponovo hadis. Poglavlje čuvajte rodbinske veze sa ljudima rodbinom koja čini Zulm. I kaže dolazi Arab Božijim poslaniku i kaže Božiji poslaniče kaže mi kako da idem u džennet. Pa mu kaže slobodi roba ili pomozi da neko slobodi roba nekom je daj i znaj devu ili kravu ili ovcu muzaru pa je jedno vrijeme muzu da se okoriste i time kaži pazi na rodbinu ako ne možeš to onda naređuj na dobro odvraćaj od zla, ako ne možeš ni to onda čuvaj svoj jezik od zla će uviti veza ovog hadisa sa ovum gore sa ovim naslovom Opet, praći draga Imam Buharija, hoće ljude da malo natjera, da čitaju, da razmišljaju. Čitaš Hadis, Trikuf, dobar Hadis. Dobro, dobar Hadis. Kakva je veza sa naslovom? to on pročita sto puta i možda opet nebiskontali, da se to ne poklapa. A treba da se poklapa. Ima vjerodostan Rivajat kod imama Bejhekija i mnogih drugi, da je rekao Allah, poslanik, Pomozi da se oslobodi rob. Pazi na rodbinu koja ti čini zulum. Dodatak. Hoće, od tebi imam bohvarja, da malo još drugih knjiga prelistaš. Jedne prilike pričaš, je, ali ba mislim, ja sam to malo zaboravio, odavno mi se to, naj odavno sam čitu. Jedne prilike je izgubio jedan papir. Pa je pošlo taj papir. Vivo Bi je bitan nešto papir. Ovo je pojento da nekad čovjek dok nešto nađe je okoristi se. Kaže tražio je taj papir dugo vremena dok je tražio taj papir po knjigama polako listu i tražio ga. Ne znam koliko je knjiga sastavio, koliko tomova je pripremio materijala za knjige, tražit će taj papir. Sad čita polako, a ah, korist, zabilježi. Tražio i dalje papir sve. Šta li na ovom papiru? a ah, korist. Šta li je na ovom papiru? Na, ne znam znači zato kajem Pa odavno sam čitao, sam sigurno, jer je dostojna predaja od Šeha, da je sigurno par tomova pripremio za štampanje materijala tražiči svoj papir. Tako ide veboharija, da ti čitaš to polako, pa šta li ovo? Ide mi ovaj hadis malo istražit, pa tam dok ti kod Beheklija dođeš, pa njega pročitaš, pa tam pa vam pa lijevo pa desno, a vidi ovog interesantnog hadisa, pa te još zaprkaj pročitaš, još pet, uf, pa ja tražim drugi hadis, pa gore pa dole, Ti se okoristiš, imam buklarija, hoćete da malo tražiš po drugim knjigama, da ne uzmeš samo njegovu knjigu i gotovo, ne, ne, i druge knjige. Čima virodostan hadis da kaže i čini dobročinstvo rodbini koja ti čini zulom, nepravda. Pogledajte čemu islam učin sanat. Da toliko odgoji svoju dušu, da ne gleda znači, na ono na, na čemu velik broj ljudi posvećuje pažnju, već da je spreman da čini dobročinstvo i da pazi na rodbinske veze prema rodbini koja mu zulum čini. Pogledajte, ovdje znači imamo više dijela koja uvodi insano u džennet, oslobađanje roba, podpomaganje, oslobađanje roba, činjenje dobročinjstva rodbini koja čini zulum. To je dijelo koje uvodi u džennet jer to je Boži postanik rekao Neko dati ovcu, kravu ili devu koja se muze, pa da ih koristi i da se ukoristi time, i to dijelo uvodi u džennet. Naređivati na dobro, odvraćati od zla, uvodi u džennet. I na kraju što kaže, ako tu ništa ne možeš, onda kaže, gledaj da ču, da govoriš samo što je dobro. Evo. Ja vam kažem. To čovjek samo može kada čita knjige Islamski čenjak. Kaže jedan šejih, Ovaj hadis je dokaz da treba učiti. Kako reko majko draga, treba učiti. Kako kaže čovjek da zna šta je dobro a šta je loše osim ako uči. Bože poslanik kaže a na kraj droga ako ništa ne možeš onda makar priče ono što je dobro. Kako znaš šta je dobro a šta je zlo osim da naučiš. Pogledajte kako ovaj hadis indirektno pod čovjeka postiči naučenje. A to samo možemo, braću draga uzeti ako čitamo knjige islamskih učenjaka. Također, nakon toga, imamo Harija, dolazi s jednim interesantnim poglavljem, koji može biti svakako danas interesantno, kao jedan davetski metod. Velik prvoj nevjernika doće čovjek i kazaće, ljudi, ja sam proživio u nevjerstvu 60-h godina, podijelio, dao, sam mislim sad ti dođe Bill Gates kaže, ja sam već podijelio 32 milijarde sam podijelio tamo za neke projekte, za siromahe i to. Ču ja imat korist, to je od vašoj vjeri ako ja primim islam od toga što sam podijelio. Šta ti ja znam, odši imat korist, imam odgovor u islamu, sam da treba znati način. I to hadi zabilježen u Buhari. A može ti se tu desiti veoma lahko da te neko upita. I odgovor taj može biti razlogom da neko uđe u Islama, može biti razlogom da ka, kao, ta vaša vjera, brate, ja toliko podijeluju, ništa li se ne priznaje. Priživa, ne ima teorije, srlom djelio. Dolazi Hakim ibn Hizam, Božijem poslaniku, i kaže Allahu poslaniči, a raeite umuran kuntu et ahannesu biha fil džahiliyeti. Šta misliš onim, kaže, stvarima koji sam ja činio, u džahilijetu, na ime Ibadeta. Pazite, on u to vrijeme, iako je bio u džahilijetu, radio je to s njetom Ibadeta. Pa mu navadi on primjer, kaže, mensile, čuvanje rodbinske veze. Pogledajte, on, nedvjernik i zna da je rodbinska veza dobro u dijelu. Koliko je danas Bošnja koji ne znaju da je rodbinska veza? sveto nešto. To što meni neko kaže, ja to znam, a to ne pravi tko je, to je za mene ne zna. Dok čovjek dadi nje prednost u njaluku, i svjetskom prvenstvu i ostalim neumima i reumima nad rodbinskom vezom, taj okazuje da taj ne zna to pravilo. Pogledajte ovoga čovjeka, kaže, stvari koje sam činio u džahilijetu, pod ime ibadeta, kao što je rodbinska veza, oslobađanje robova, udjeljivanje sadake, da li ću ja kaži, imati za tu nagradu ako islam primim? Pa mu kaže Allah poslanika Al es Eslemte ala ma eslefte min hajrin. Ovaj hadis je ovdje preveden po mom mišljenju malo neispravno, ali znači ispravno u pogledu ako čovjek odabere jedno od dva mišljenja. U pogledu toga da li će čovjek imati nagradu za dijela koja je činio u džahilijetu prije Islama, Ako primi islam, normalno čovjek, koliko god, da kad podijelio od ovdje do nebesa u dužinu i u širinu, čitavu zemaljsku kuglu i umrije u kufru, ništa. Bez one jedince koja se zove la ilaha illa, moraš nula redat, tamo skroz, do centra. U islamu nula redaš, ništa ti ne znači. Ali kad staviš jedincu, uhu, onda svaka nular, broj postaje veći. Ako nemaš jedince la ilaha illa Allah, nula, što više dodaješ ideš u minus. E znači čovjek, ovo govorimo čovjeku koji radio dobra dijela pa primio islam. Da li će za ta dobra dijela biti nagrađeno islamu? Ovaj Hadis Božji poslanik nije odgovorio direktno. Prevedeno je ovdje kao da je odgovorio direktno. Pogledajte kako je prevedeno. Primio si islam, a nagrada dijela koja se prethodno učinio ostala je znači bit nagrađen. To je po mišljenju Lemej koja kaže da će čovjek biti nagrađen. I to je stav većinskog velikog dijela islamski učenjaka koji kažu čovjek koji radi dobra dijela, pa primi islam od potpunosti islama jeste da mu se grijesi ne pišu. Ali dobra dijela prelazi u njegovu knjigu dobrih dijela. Ovaj hadis Boži postaniji kaže ti si primio kaže islam na hajru kojeg si prija činio. E ovako je Bukvalno prevedeno. Primio si islam kaj nakajru u kojeg se činio. Šta to znači? Da li to znači da mu se prima ne prima? Boži uslanik je to govorio dvosmisleno. Zato jedan dio činjaka kaže nećemo biti pod kao dobra djela u islamu, ali ti si primio islam, ti sveć ljudi pozna da si dobročinitelj i taj rating ti ostaje, islam ti čuva taj rating. Islam ti ne ne, ne, ne poništaj rating koji imaš. Druga stvar, Islam ti ne poništaj običaj koji si naučio, osoba koja je udjeljivala prije Islama, Islamu ne ništi taj običaj, dobro, bismillah, sad nastavi, već imaš običaj, ti si u kondiciji, tu sad već možeš šprint. Ona je osoba koja je troma mi, ne može otrčati 100 metara, on će se brzo zadijati kad počne ibadetit u Islamu. E, znači, ima u Leme koja kaže, ne mora znači da će biti primljen ti ibadetit, ali Svakako je to jedan vid rejtinga kojeg islam čuvao. U svakom slučaju, znači, islam nije apsolutno prikrižio ono što je čovjek uradio u džahirijetu, a velik, znači, Gruji Čenjaka je na osnovu ovog hadisa smatrao i na osnovu nekih drugih hadisa da će čovjek dobra dijela koje je radio u predislamskom dobu, onaj, ako Bog da na, naći. Zato kad dođe neko, kaže, ja sam podijelio, ako uđem moću imat ja šta, sam bismillah ulazi, imat ćeš, kako ćeš imat, to ćemo ti pojasniti, samo ne briši se u redu i veoma je bitno to da znamo. Održavanje rodbinske veze s mnogobožcima i darivanje poklona istima, hadis koji je zaviležio imam Buharija, da je ona radijallahu ta'alahu jedne prilike vidio da se prodaje ogrtač. Ovdje se prevodi kao svilen kat Haljina u redu je, kaže kada bi je kupio Allah u poslaniće pa da je možeš obući petkom ili kada ti dolazi delegacije. Šta je ovdje dokaz? Dokazi, da se petkom treba srediti. Romer kaže Božim poslaniku, Božji poslanić je vidio sam tamo prodaje se lijepo grtač šta misliš, ili da ga sebi kupiš, da ga obučeš petkom ili kada ti dolazi delegacija. Iz ovoga islamski učinjaci kažu, između ostalog, da je čovjeku preporučeno da se lijepo obuče kada ide na džumu. Kaže Boži poslanik, on u oblađi samo onaj ko nema udjela na onom svijetu omere. Znači svila muslimanima je zabravena da nose svilu omere i to samo nose oni koji ne viruju Allah. Kaže, nakon izvjesnog vremena, vjerovjesnik, alehi salatu vaselam, na poklon dobi nekoliko takvih haljina, pa jednu posla Omeru. Pazite, znači, Omer je vidio da se tako nešto prodaje, nudi i poslaniku da kupi, Boži poslanik kaže, to nosa samo onaj ko nima ništa na sudnjem danu. Nakon toga Boži poslanik dobio ta takve neke haljina, nekoliko i jednu Omeru pošali. Sad Omeru, sad nejasno kažeš da to nose oni koji nemaju nikakvog udjela na hiricac je meni poslao. Nejasno mu bilo. Pa kaže, poslao se meni, a čuo sam šta si kazao o tome. Zbunjeno upita Omer, nisam ti je, kaže, poslao da je nosiš, Veš da je prodaš ili da pokloniš. Musliman nije doznam da nosi zlato, ali nesmije da ko imaš zlato, odnesuš u zlataru prodaš zlato. Ili dneš ženi. Isto tako, u Sliman ne može nositi svilo, ali to ne znači ako imaš svilu da je ne možeš prodat. Jer nije to nešto što je zabranjeno svima. Čovjek kako ima rakijenj, ostalo mu dede, ako je dedo bio neki ne do Allah alkoholičar, i on kaže da to ne bi prolilo, oni moju to iskoristiti, prodat ćemo tamo ponek se neko drugi našli luka, nama je to haram, ne može. Zato što nima nikog kome je to dozvoljeno. Ali svila ima vrsta insana ima je to dozvoljeno, to su žene. Pa je Božji kaže, Omer, nisam ti ja dao da to nosiš, već prodaj, okoristi se, a možeš dadni nekomi. Pa je kaže, Omer poklonio to svom rođenom bratu, odnosno, ovdje ima rođenom onaj bratu, po majci, sam da vidim na arapskom šta reče, Li ovdje kaže, min ummihi, ovdje piše rođenom bratu, a gore piše na arapskom, njegom bratu po majci je poklonio koji bio u Mekki još je bio muški još ne je bio primio isnam isto da je bi neko mešejtan došao pa kaže to Omer njemu dao nekon nosi ne i mušiku nije dozveno da to nosi on to može nositi al će biti da su njemu dao nakrišen već i njemu on to dao pa evo tad i svojoj ženi ne vezeni se to zabilježi na predavan toki koje budu gledali poslednik se mogu malo nasmijati Znači nije Omer to dao svom bratu da bi to njegov brat nosio. Jer je ispravno mišljeni braću moja draga da sve ono što je nariđeno muslimanima to se odnosi na nevjernike. I oni zbog toga će biti pitani na sudnjim danu. Al Kur'an nam govori o tome šta vas je to sprovalilo u sekar nismo kaži, klanjali namaz. Allah Jerushanu na sudnjim danu pita nevjernike što ste u djehennemu kaj nismo klanjali. Znači ispravno je mišljenje da sve ono što je muslimanoma zabranje, zabranje na i nevjernicima. Tako nemože čovjek, dođemo neki tamo, nevjernic kaže mogu li ja u tvojoj kući doli znam, kući da ja prodajem rakiju. Može ti, čak ti si onako, onako ideš u džehennem. Ne može, ne može. To što je nevjernik, to je druga stvar. Ali znači, na njega se odnosi sve naredbe i sve zabrane. I bit će pitan za to. Nakon toga, jedna interesantna Stvar vezana za ovu poglavlje, izučavanje rodoslovlja radi poznavanja rodbini. Kaže Đubejr ibn Mutrim da je čuo Omera radijallahu taranu, a imate hadise koji smo prošli put citirali o vrijednosti čuvanja rodbinske veze, da kaže Allahu, poslani kao uvo su riječi Omera, podučite se rodbinskoj vezi kako biste mogli čuvati rodbinsku vezu. Ovo je, braći draga, na osnovu ovog i mnogih drugih, onaj kak se zove, dokaza za činjaci su postavili veliko pravilo mala la jatimu el vajibu ila bihfe ul vajibu. Svaka stvar koja uzrokuje da se u potpuni određeni vajib postaje vajibu. Mi smo rekli na početku da je obaveza čuvati rodbinske veze. Kako čuvati uvati rodbinske veze ako ne znaš kod je rodbina? Znači obaveza da se čovjek poduči komu je rodbina. Kako bi znao čuvati rodbinske veze kako bi znao ko je bliža rodbina, koja, ko je dalja rodbina. Kaži, znači ova predaja, da su ovu riječi Omer ovede i rekao nam imberi, izučajte, izučavajte rodoslovlje, znači vaše porijeklo, zatim pazite na vašu rodbinu, čovjek se zavadi sa svojim bratom, a da zna da mu je u onu srostu, to se ne bi desilo. Omer pojašnjava šta je razlog, odnosno koji jednu koristi izučavanja Naši podijekla kaže, ljudci nekad zavade ne znaju da su rodbina. A da znaju da su rodbina, lakše bi jedan drugom halali i to tolerisali. Zato kaže, podučite se ko je vaša rodbina. Isto, nakon toga onaj predaj od Ibn Abbas radiju Allahu ta'ala nuda iom kazao, čuvajte i učite onaj, ko su vam ko vam je rodbina kako biste ih mogli čuvati i kako vi ste znali te stvari. Tako da ovaj hadis nam ukazuje znači jednu interesantnu stvari prošli smo put spomenuli i vjerujte da treba o tome razmišljati da čovjek se potrudi da napravi stablo svoje loze kako bi se ljudi međusobno upoznali. Na kraju ovog našeg druženja u nekoliko minuta ćemo ako Bog da spomenuti, nešto, šta su islamsvi učinjaci kazali u pogledu faktora, šta to najviše uzrokuje kidanje rodbinskih veza. Koliko nam je vremena? 18 minuta kada sveća. Daj imamo. Prva stvar, braćo moja, draga. Maša, moja želata, draga, prva stvar, jeste neznanje. Neznanje, inače, je najveći neprijatelj insan. Veći nego onaj neprijatelj koji te gleda na nišan preko snajpera te pogodi u čelu. Neprijatelj, braćo moja draga, najveće insano je neznanje. Zato kako traštio čovjek kada čuva rodbinske veze, on ne zna vrijednost toga. Niti zna opasnost toga. Zna, ne zna opasnost za postavljanje rodbinskih veze. Sam ubijeđen da postoji ljudi koji ima kada bi kazao čuvanje rodbinskih veza, produžuje život i povećaj pare. Ma je li bogat? Nisam te ja to znao. Ženo, spremaj babine, idemo. Ne zna si Roma. Da kažeš onaj ko kida rodbinske veze, on neće u džennet. Allah ti. Ženo, pještice ide. Ljudi ne znaju. A toliko su to velike stvari. Da se radi u džennetu, uči ili ne uči u džennetu. Zato kažemo, prva stvar treba se podučiti, treba učiti, treba čitati. I jedan od najvećih znači, problema u pogledu svega toga jeste zapostavljanje edukaciji. Zato ja savjetujem svima vama i sebi da imate uvijek blizu sebe negdje rjado salehinu. I to bude knjiga u kojoj ćete čisto čitati. Pola uvijek ostaviš neku celicu, pročitaš jednu strancu, dvije staviš strancu, zaklupiš, opa i sutra nekaj tu negdje blizu, otvoriš, pročitaš dvije, tri strance, zatvoriš i tako. Lame vidjet ćete koliko će vam tu osježiti sjećanje na hadise. Rijadu salihine znači jedna od najboljih, najadekvatnijih knjiga koje možeš nekomu dati. Ja do sad još nisam našao knjigu koja je bolja da je možeš dati ko mi je hoćeš. Čovjek ne zna ništa o islamu. Evo ti. Čovjek akademik. Evo ti. I garantujem da nema insana koji neće pročitati recju. Koristio sam sin. Ja sam možda par puta prošao tu knjigu. Nešto sam neštove go bilo je ti neki potreba, neka neka recenzija, neka dugu, neka donu, neka dovako, neka donako. Allaha mi svaki put kad čita, preko zaruva hadisima u Rea Salimu. Ja preko prvi put čujem u životu. A znao da sam prošli u Rea Či prije toga. Čić zaporavlja. A isto tako kad čitaš da je Rea na hadise, o čuvanju rodbinske veze, o dobročinstvu roditeljima, o mjestu komšijskih veza u islamu, o vrijednosti sadakije, o vrijednosti ihlasa, tamo te prepadnu oni hadisi, že hennem će biti potpaljen sa muđahidima, sa hafizima, sa alimima, što? iskrenost, uff, što ja klanjam, kako klanjam, džesam, šta sam, preispituj se, na vrijeme, rješaj probleme, znači i tako, pa imate na kraju knjige zabrane, zabranjeno ovo, zabranjeno ono, zabranjeno vaku, zabranjeno nako, da se će prisjećati stvari. Zato kažem, prva stvar je svakako izučavanje. Druga stvar, Veritku se da ljudi zapostavljaju ludbinske veze iz razloga umišljenosti, kibura. Ja sam stariji, ja sam učeni, ja sam ugledniji, ja sam pobožniji, u duža brada, u je vaku, moj djedo je naku, moj vaku. Znači moja draga, te stvari čovjek treba da ostranika nikada u pitanju Islam kada je upitan čuvanje rodbinskih veza, svakako i islamu, onaj koji stari ima svoje mjesto, onaj koji učeni ima svoje mjesto. Ali ako vidimo da ljudi, ljudi te stvari ne kontaju vrijednost starijeg, vrijednog učenijeg, čovjek treba da to prekorači i da to ne bude razlog, braćo moja draga, da se kidaju rodbinske veze. Također Ljudska srca su takva, što više i duži vremena prođe da nekom je ne odješ sve ti je teže i Prvo teže, stijte, a druga stvar, sve su srca dalja jedna od drugih. I zato čovjek treba da zna da je to jedan faktor koji uzrokuje kidanje rodbinskih vjeza. A to je da čovjek dugo vremena ne posjeti rodinu. zato kajmo... Ma, kad nisam već tri godine, šta sad imam? Ići gotovo, je, to je pocrljena, skruj stranca tamo. S druge strane, takva su ljudska srca. Nekoga kad vidiš sedmično, mjesečno, jednostavno osjećiš, osjetiš veću vezu prema njemu, veću ljubav. Zato kažem, treba paziti na ovaj faktor. Dug period da nismo nekoga posjetili. Također, imamo jednu stvar, koja nekada može uzrokovati kidanje rodbinske veze, to je žestoka kritika onih koji ne čuvaju rodbinske veze. Čovjek ti nije došao možda tri godine, pet godinu i dok dođe s vrata odmah. E, jeste li došli? Jeste li sam vladal šeitana? Eh, neka ste. E, brate, kontosom, ako ne dođete, neću vam nikad u životu doći. Pa vako, pa nako, pa jeste slavi, jer odmah s tome uči vjera, pa gore pa vaš dedo je bio bolji, pa vaš babo je bio bolji, na koga ste se vi bacili, vi ste izrad iz familije, pa gore, pa dođi. Pa čovjek što, dođe, brate, ali čovjek osre, neće ti še dođi nikad, sad će vam popit i ode. Subrodno to mi, mašala, pujrum, enen vesele, mašala, mašala, da vas Allah nagradi što ste došli, i tako. Niste tako, s druge strane imam teba reći, pa džesi ti, brate, kamo tebe. Nisi niti polomio noge letejući na mnoho, brate. I tako. Isto kod se desi, brate, vidite negdje. O gdje si, kažeš, ah, i što se ne javljaš? Nisi me nazvao. Isto i mene nazvao? Pa nisam nije tebe. Napad je kada je najbolja otbrana. Znači kako god, Treba ja od tebe nazvat, može mene. Znači, treba, broćama draga, paziti, neka da ljudi, onaj, jednostavno osjećajući da imaju neka veća prava, onaj, Da kažem, ne mogu da se suzdrži svoje osjećaje i onda znači, ljude stavljaju nezgodnu situaciju, a vi ćete još nekoliko onaj nezgodnih situacija. Također, ružan običaj kod nas, pogotovo u Bosni koji treba svakako razbijati, kad kažem u Bosni mislim i ostale pokrajine, pliz u Bosni, da ljudi se puno pripremaju materijalno da obilaze rodbilu čovjeku rodilo se dijete slatko aj tu treba otići u neki haj direktno mu 15 20 dana mjesec dana pet haj dijete kreni u prvi razred škole on došli i tamo su sad nešto kao došli on nababili kakve babine dijete razumiješ već tri puta slomilo nogu 4 puta razbilo glavu treba 2 puta bilo u bolnici Kaže mi doš na babine. Šta je bilo razlog? Pa eto ono, ne mere se gore dole tamo vam da su mi tu sakupili da se kupi keks i kila kafe i ovo i ono. Gotovo, više, nema tu više slatki. Umro čovjek, nakon tri godine kada nismo mu još išli, kaže umrlo, to čovjek istruho dosta čovječe, kaže hajmo mu sad na žalost. Što ste došli kao etan niksmanu bili, umro vam i taj i taj? Šta je razlog? Treba linđu kupiti. Pušti se linđe, čovjek koji je belaj bolan umro mu neko tiđene vrata, recimo Allah vas, da vas Allah učvrsti, Allah vam uvećo nagrade, mogu li šta pomoći, gore dole tu smo s vama smo. I tako, ako se rodilo, dio tiđi čovjek učestiti Allah, te učvrstio, podari vam sve najbolje, da vam Allah podari sve najbolje u vašem novorođenčitu, i tako, to je veselje, da se veselimo dok je veselje. Kako je veselje nakon 5 godina? Ali to se odgađa u, najviše, u najvećem broju slučajeva zbog materijalne strane. Treba kupit, treba donijet, treba čovjek uselio u kuću, kuća se uvijek srušila, ide mu kaže na nasilje šta je pa, kaj nasija, kad sidje, treba ponijeti ovo, treba ovo, treba ovako, treba nakon, čovjek se uve kuća srušila, pusti toga, moram, čovjek useli, u, u drago mu veselja, tiđi tada, ako šta ima, ima, nema, došao sam ti, odmah mu reći, nisam ti imao ništa doš, donijeti, došao sam sam da te, što bi rekao, dovu proučim. I treba razbijati te predrasude, namirno otiš nekad bez ničega. Imam, neću ništa ponijeti, Ode gruvo, ni, sam ništa nemoj donijeti. Neki njima sutra bude lakše i tebi doći bez ičega. Jer kažeš, pa znaš kad smo mi uselili on je donio luster, donio ovo, donio ovu, do... hajti ti sad bez lustera dođi. Luster je poskupili. I ti nije Mateo, sad moraš kupiti luster, moraš ovako, moraš nako. 300 maraka te košta, otiš nekom ne nasi. I nećeš iš do 300 mara valja, 300 mara maraka danas odvojite. I tako, otiš namirno bez ičega. Kažeš, evo, ja sam došao bez ićega, sutra kad jedite boljom došli bez ićega. I nažalost, to je udaljilo ljude jedne od ja to govorim, to je problem, račuma, draga, što je to, pogledajte, stvarno stupite i taj što je dolazite? E, ne može se, nisam, vrate, dok, dok se sabere, dok to nešto, nešto kupimo, dok tamo, dok famo, kon kontajst, znam kako je kod nas, nako imaš djeci, svakom djetu treba čarape, treba gaće, treba bombone, treba keks, treba ženi ovo, treba ovu, svima nešto treba kupiti. Ma pusti, čovječe prija, oni stari ljudi dođu, čovječe, čitava kuća puna, djeci, ako je jedna kestica bombona dođe, to će pamti se deset godina. Svima po bombonu i djeca vesela. Pa tako je. Svima, što mora svakom je po bombona. Onda bombona, nemađe, nema. Čegod gdješ pokuće staniš, oh žena šta je ovo bombona podrekom. Bombona ovdje, zalijeplo je nazid, zalijeplo na store, zalijeplo je vodeh, zalijeplo je ondjeh, na kosci se upatlo žvake. Pošto će, da žvaki, ima žvake, šta će od njih po glavi ili... Pa on ne dadneš mu jednu onju nju, gleda, čuva i razumiješ ko, kakav dijamant da si mu dao. Dadneš mu jednu i završena stvar. I zakon ti je dobro. Pa čitaš, život pamatilo bombona. I tako, znači, treba tim stvarima, vraću moja draga, onaj, po posvet pažnje. Također, imamo s druge strane jednu veoma bitnu stvar, a to je dođe ti čovjek, ti na vrata, on otvara. Namrgodio se, nikakav, kisel, po je mene briga što si ti bolan dizio dugove, pa sad ti namreš ratu vratiti, svi čitava, sad Zenca mora znat da si ti u dugovima. Dođeš on cijelo vrijeme, uff, uff, Oh, šta je, ba, ma ništa, volan. Po pa ti se osjećaš teža tu u kući čovjek, neka kultura, a pa nasilu se pola sata smi, znači iz kulturi, iz kultuoze dođeš, Allah mi, nekad se osjećaš što dođeš, šta je poremetio sam ne... ili eventualno čovjek planirao negdje otići, dođeš, pam puše, pa gore, pa nako, pa vako. Znači čovjek treba da ima neki minimalni kodeks i ponaš došao neko, pa makar ti poremeti u 1000 planova. Šuti, kultura je, nasmiješi se, iznesi što ima, koliko možeš, nemoj pretjeravati, tu to mi. Čovjek duđe i zna se, čovjek putuje 6 sata auto kaže, jeste gladni. Ne pita se, se gladan. Prvo što imaš, mamu, tuti dvoje jaja, i ispeci i donesi prid njim. Onako, bude poju, veneri će ne može mi pojeli će vapenicu, ne veze, pojeći to dvoje jaja, neko drugi. Kaže, jeste gladni. Ko će treći da sam gladan? Pa će niko reći. Ne pita se, mu Safir, se gladan. Donesi mu što Znači ugosti u grancavama, u kućnosti, nek ljudi osjete da ima tu ugostoprijimstva. Jel, neko meni se desilo, došao čovjek u nasijelo, bujrum, bujrum, ja ušao i čovjek na internet, na kompjuter. Allah, ja sam sad trebno sjedio, gledam u njegovu leđa, šutim ja ovom tamo. Sad će, sad će. Ja će, sad će. sam malo još. Znači, je li to čoveče, šta je tu? imao neku kulturu, ponašam, došao sam, brate, znači, rađujem i reci, ne mogu te sad primiti, dođi za sad da nešto otqucam. Odu ja prošivjetač, onako osjećam se neugodno. Či ljudi nekad izgubi osjećaj za tim stvarima. Dijete dođe i malo ga nešto naljuti, dijete galami pred, pred, pred gostima, tuče dijete galami na ženu. Jer sam rekao ovako, i sam rekao onako, ovako onako, ljudi se osjećaju neugodno jer vidi se da to dolazi iz Faktora zato što su došli gosti. Znači čovjek treba da pazi na te stvari, braćo moja draga, i onda kaže što vas nema? Ko ću ti doći, više volim, više volim biti, neđe tamo, razumiješ drugo, što ću ti dolazit? Znači čovjek se neugodno osjeća. Također, <clears throat> jedan od faktora pitanje bratske rodbinske veze realno vraćamo draga da su ljudi znači jednostavno dali Dunjalu ko veću vrijednost od onoga što on zaslužuje ne kaže niko ne treba raditi treba raditi treba i trčati obizbijeti e, onaj nešto osnovno za egzistenciju ali treba ipak prvenstveno rekli smo vidjeli ste koliki e, na koliki nivo je vjera uzdigla rodbinsku vezu Znači ipak treba to imati na umu da je to veliki grijek kidanje danje rodbinske veze. Da se veliki se vapi za to daju. Berit će ti. Zanijeti u ime Allaha jedan dan jedna dnemca manje lode da obiđem rodbin. Allah zna da ću ja da da to radim radi Allaha, Allah će ti to namiriti. Znači čovjek malo zavrne jednu dnemcu pa da ode nekome od rodbini. Također, Nerijetko se dešava da ljudi ne obilazi jedni drugi zato što su geografski udaljeni. I normalno, nelogično očekivati da je isto obić nekoga ko je daleko od tebe, kilometar dva, pet i nekoga ko je daleko. Ali isto tako, prvenstveno i taj koji daleko ima svoje pravo. Ali i druga stvar, ne mora znaći da je jedini način obilaz kroz bi rekli smo otići. Možeš ga nazvati. Možeš mi poslati pismo, možeš mi poslati neku ediju, možeš nekoga kada vidiš iz njegovog kumšinika pitati za njega. I tako, možeš se sjetiti njega u dobi. I tako, mnogo je drugih načina, a onaj kako se zove, kako čovjek može održavati rodbinske veze, ali na kraj krajeva i on ima neko svoje pravo, a mi samo kad bih tijeli objektivni biti. Nama nije daleko pal, ta auto otiče možda najmure da se okupamo. Nije nam daleko otić, šta ja znam, ako ima neki izlet, ako ima ovo, ako ima ono, ali kad rodbina, daleko su oni. To je znači naša realnost i objektivnost. Također, govorili smo prošli put o tome, ali evo kratko, znači čovjek kada ona ima neke gozbe, treba da pazi na rodpidu. I ljudi to prati, ljudi nisu budale. A Kika, čovjek dobio dijete zaklo u ocu, nije prvo pozvao amiću, nije pozvao strinu, nije pozvao dajdiju, nije potovo pozvao, pozvao tetku, al pozvao tamo neku ajde nazovimo braću, on u Zenici pozvao braću iz Sarajeva. Ej braću, došte na Kiku. I amđje, anđje krošiljke, viri, oke će se janje, anđje nije pozvan. Što je da tamđje voli? A pa ne možete vol, to je nepravda prvenstvo pozat rodbinu čovjek se ženi došlo i svatovi neki kak bilo i neki brado na osam pet izborao da iz zavidovića iz ali rodbine tu nema posovi znači prvo rodbinu onaj tako da te stvari treba čovjek da pazi jer da čovjek da znači kažem ja dosta puta mi neke stvari kod na terenu ljudi ne vide Ljudi vidi deset puta više što mi mislimo. A se ljudi pravi da ne vidi. Ali započni sa njim priču, otvori malo priču, pa što vidi kada, kada on osjeti da je došlo 5 do 12 ti možeš reći pa će on te veriti, a znaš ti kako ti mene nisu Znaš. Kad dođe 5 do kad ti njemu nešto prigovoriš na TV, a znaš i ti mene nisu ono. Či ljudi to kontaju, samo ljudi znači čekaju pogodan moment kada će tu prigovoriti. Također, čovjek treba da znači granicama mogućnosti pazi edeb prema rodbini. Kada rodbina dođe, pogotovo ko su u pitanju stariji ljudi, onaj što kaže u Arapi, mekanin, mekal, za svako mjesto postoji priča. Nije isto da ti dođe neko od rodbini, ti odiš nekom koji je koje u tvojim godinama, pa sanji možeš malo i našaliti, on te razumi, Kako da odeš čovjek koji je od tebe 20 godina stariji, on ipak osjeća rodbina, stari, Znači ipak treba onaj, jedan vid poštovanja prema njemu. Nažalost ja kaže mi imamo tu bolest, mi gdje god da dođemo, kao zato što mi klanjamo, zato što mi Islam prakvio, mi smo najstariji. Mi smo najprioritetniji da svi nas nosaju na rukama. Pogledajte vamo Hadisa, laukoslanika, nije od nas onaj ko ne zna prava stari. Ipak, starost u islamu ima svoje mjesto i treba paziti, znači, kad je u pitalju šala, s kime se šalt, koliko se šalt, kako se šalt, na koji način se šalt. nije si isto šalit sa nekom koji ko je negdje u godinama i možda s tobom dok si bio mali, možda kao rođavci ste se igrali, išli zajedno u školu, čuvali krave gore dole, a razlika je možda neko koji je stariji. I treba, braću moja draga, Onaj, imamo jedan belaj svakako koji opet s jedni strani ukazuje na naše propuste, a to je da se žena miješa mužu u obilazak njegove rodbine i da se muž miješa ženi u obilazak njene rodbine. Žena se udala gotovo ženo, zato više tva rodbina ne postoji. Obilazimo moje rođak iz sela Maliko. Imate, no vjerujte ljudi, normalna je stvar. sestre naše nama se žali, ne da im ću ih da odim materi, kamo da odim, odim uh, rodbinu.